بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نعمت چې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی او ما ان ظلمنا عليك القرانا لتشقا طه موګه دا قران پتا باندې د دې د پار نه نازل کړي چتی دی پا مصیبت کی پریوزے اِلَّا تَذْكِرْتَ لِّمَنْ يَخْشَا د خو یو یا تیرن دا دا ہر حاغا چادا پارا چیئری کی تَنزِيلًا مِّن مِّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُنَا نازل کلی شوی دے دا حاغا زاد دا طرفنا چیز او اچت اسمانو نے پیدا کری دی الله रहमान على العرش استوى هاغه رحمان د کائنات د بادشاہ په تخت باندې قائم دی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما تحت الثرى مالک دې دا هاغه ټول سزنو سچې آسمانونو او پځمکې دی او سچې د او د اسمانونو پمیز کړي دی او سچې د خاورو لاندې دي وا ان تجاهر بالقول فانه يعلم السر واخفى کو په زوره خبرو وکړي هغه په رو خبره او درونه هم په زیاته پټه خبره پوښه دي الله لا اله الا اللہ هو ولهم الاسماء الحسنى هغه الله دی داغنه بغیر بل مابد نشتا بهترین نمونه داغه د دی او هل اتاک حدیث موسی او تاتا د موسی خبر همرا رسیدلې دی ا یرا انا رن سقال لاهلهم کوسو فقال لاهلهم کوسو ان من انستنا رل عل اتيكم لعلني اتيكم منها بقبص او اجد على النار هدا کله چی هغو یو ور ولید او خپل کور والو ته ویل چلګ اساشه ما یو ور لیدلید شاید چی اساشه د پاره لمبر براوډم یا پدې ور باندې ماتا تا دلاري په حقلا صفته فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى هل تجور سيدو ليو أوازشوه اے موسیٰ، زشتا ربیم، پیزار دی اوباسا، تو پا پاک میدان توا کیے، او ما تغور کرے، کما وہی چیتا تکی گی، اگی تغور که دا ایننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری زو الله يم زمانہ سیوا بل خدای نشتا پس ته زما بندگی کوا او زما د یاد دپارا مز قائم کړه ان الساعه اتيه اکادو فیها لتجزا کل نفس بما د قیامت وقت ضرور راتل کې دی زهغه وخت پټ ساتل غواړم دپاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا مومي سلام يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا نیو داسې سره چې په هغه ایمان نراودي او د خپل نفس د فایشه تو بنده جوښوي دي هغه تا چرتا د دغه وخت د فکر نه من نه کړی کنے نو په هلاکت کې بپړوزه وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى او اے موسا داستا پلاس اسدی قَالَ هِي عصَا يَأَتَوَكَّهُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ اُخْرَا موسا سلام جواب برکلو دا زما ہم سادا زددے پتکیا گرزم پدے باندی خپلو چیلو تا پاندی را سندم او نور هم ډېر کارو دی چې زید د دینه اخلم قال الفها يا موسى الله ورته فرمایل اوغرزودا اي موسى فالقاها فاذا هي حيته تسعى هاغه اوغرزولا او يودم هاغه یو يو مارو چې منډي وهاله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الله فرمائل داره نساء أو ياريغ ما منغبادا بياها سكرو لكسنغ جواه او دا خپل لاس دی لکشن پترخ کې جخت لا زلیدون کې و راوزی بغیر د تکلیف نه دا دم انا حدا د پاره د دې چې مونږ تا تخپل لوی د خپدون کیو اذهب ال فرعون اننه قغا استو فرعون تلعش بې شکه هغه سرکشه شوي دی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وَنَذْكُرَكَ كَسِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا موسیٰ علیہ السلام پروردگارا زما سینا فراح کرو او زما کار زما دا پارا آسان کرو او زما د جبیغو تا پران زی چی خلق زما پا خبر بوحشی او زما دا پارا زما د خپل خاندان نه یو وزیر مقرر کرو هارون چې زما رو دے داغه په ذریعہ زما لاس مضبوط کړه او هغه زما په کار کې شریک کړه د پاره د دې چې ستا په کې بیان کړو او ستا ډیر شهرت وکړو تو هميشه زمو په حال باندې نگران یې او لقد اوتی تسلک یا موسی الله فرمایل درکل شو هغه څه و چې تا غختل ای موسی ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالزاح ليأخذه عدول لي وعدول له والقيت عليك محبه منني وليتصنع على عيني مونږ بیا یو ځل پتا احسان وکړو یاد راغو وخت چې کله ستا مورته اشاره وکړه داس اشاره چې د وهی پذریا کې دی شي چې دا بچی پسندوک کې کېګ دا او صندوق په دریاب کې واچوا دریاب به خاري دا ورزوي او هرڅوک به راوڅکړي چې هغه زما او د دې بچي دشمن دی ما د خپل طرفنا پتا باندې محبت راخوړکړو او دا س इंतजाम میوکړو چې ځما په نیګرانی کې او پالل له شي اې تمشي اختك فتقولها على من يكفل تَوَجَّعْنَاكَ إِلَاءَ أُمِّكَ كَيْ تَطْرَعَ عَيْنَهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تعالا قدري يا موسى يذكر حغفه کله چې تا خور روانه و بیا چې ودا غلا نوای آیا زدرته تا د هاغچا پته درکرم چې د دې بچي با خپاله نوکړي دغه شان مونږه تو بیا خپل مور ته اوره سولې چې دا غیش ترګي دربان دي شي او هغه غمجن نشي او دا هم یاد کړه چې تا یو سړی قتل کړي وو منګا ته د دې مصیبت نه راوېستلې او د مختلفو ازمیختونو نمو واړه ونی او ته د مځن په خلکو کې ډېر کلونه او اوسېدلې او ستیک په خلل وخت باندې راغلې دې اے موسی اسنعت کل لنفسي اذهب انت واخوك بایاتي جوړ کړې دې تو او ستار زما د نخ سره او ګوره تاسو زما په یاد ولو کی کومه م کوي اذه با الی فرعون انهم قرا فقول له قولا لین لعلّه يتذكر او يخشى زې لا شئ تاسو د وانه فرعون تا زکه چهغه سرکشه شوي دی داغ غ سره په نرمۍ خبرو وکړي شاید چې هغه خبول قبول کړي یا وېږي قال ربَّنا إننا او ان يظلم دعا نو زمو سره يردا چې هغه با په مونږ باندې زيارتي وکړي ياب مو قوي قَالَ لَا تَقَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَاهُ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ ربك والسلام على من اتبع الهدى الله فرمایل يري غيما زد سريم هرس اورم او بينم دوانا حغلا ورشه اور ته اوه چي مونږه ستا درب استازيو بني اسرائيل فريدا چي زمون سره لالشي او هغويلا تكلفون مور كوا مونږه تا ته ستا درب نه خراب دي او سلامتیه دا هغه چاد د پاره چې پنیغه لا روان شي ان قد من كذب وتولى منتدا خبره د وحی په ذریع خودلی شوی دا چی عذاب دے د ها غا چاد پارا چی ها غا دروغو گنی او مخواڑوی قال فمن ربکما یا موسی فیرون ویل خنو داستا د ددوان رب سوک دے اے موسی قال ربنا لنی اعطا کل شیئن خلقهو ثم هدا موسی علی سلام جواب پر زمون غرب هغه دی چې هر سستې خپل شکل ور کړو او بیاي ورتا نارخودلا بوله تمامه القرون الاولى سرون ول او مخکې چې کم نسلونه تیر شوي نو داغوی غوي بیا سه حالت وو او علم ما عند ربي في لا يضل ربي ولا ينسى مسال سلام کویل داوی علم زما رب سرپ کتاب کی محفوظ دے زما رب نہ خطا کیگی نہ ہیریگی الذي جعل لكم الارض مهد و سلك لكم فيها سبلا وانزل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاةٍ شَتَّى كُلُوا وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا هُمْ هَغَاء استاسو د پاره د فرش اوغړو او پاره کې ستاسو د کلو د پاره لاري جوړیږي او دبر نه اوبره ورولې بیا د هغه په ذریعہ قسمه قسم پیداوار راوښتو خره خپل سارو هم سره وې بشکا چې پدی کې ډیر نه کدي د عقل مند خلکو د پاره منها خلقناکم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَان ده دي زمكنا منغا تاسو پايدا کري اي ده واپس بوزو او ده بمو نبمو باسو وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَارِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاهَ مُنْغَ فِرْأَوْن تَخْبَلِ طُولِ نَخِئُ خُوْدَ لِهُ هُو هَهُ دَرُوْءُ غَنَ لِهُ او إِنْكَارِ اُكْرُو وَيْوَيَلْ اي تم انتا د دې لپاره راغلې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهر وبا سي خدا مونږ هم ستا په مقابله کې جادو راولاندی کوو مقرر کړه چې په کم ځای کې به مقابله او کله به وی نه به مونږ د دې مقرري وادین خلاف کوو او نه به تخلاف کوې قد جاء ميدان تا راودان بشا قال الموعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا. سلام قويل ده جشن رز مقدر شوا ده سخت به وقت كي يعني پرانا رز خلق راج ماشي فتولى في العون فجمع كيده ثم أتا فرعون وقش اخپل ټولي دوکه موکه را جمع کړي او مقابله لرابې قال لهم موسى ويلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحبکم بعذاب وقد خاب من افترا موسی السلام اين په موخه باندې د مخالف د خلقو ته وایل خدای وهلو و الله يريد الدروغ تومتونه متړی کنی نو هغه به مو سخت عذاب سرا مست و کړي دروخت چا هم جوړ کړی دی هغه نا مراد شو دی اتنازعوا امرهم بينهم یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلہ فا اجمعون قیدکم ثم مأتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا ددی پاوری او پټ پټې مشورې شروعړې اخیر چېڅ خلکو اول چې دا دوواړ خوو خاامخه جادوګران دي د دوی مخد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپل زممک نه او باې اوستاسو دون مثالیلارري چاری ختم کړي خپل ټول تروونه نن را جمع کړی او په اتفاق سره میان ته بس دا سي وګڼه چې نن څوک شو نو هغه وګټلا اول مو يا موساء انما انت تلقي وانما ان كن اول من القى جادوگران او يل موسا تو غرزو کو اول مونكه غرزو اول بل فائذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجد في نفسه خيفه موسى موسى السلام اويل نا تاسو غرزوي فورا دغوي رسي او داغوي همساغاني داغوي دجادو دا پزور موسى عليه السلام تا غاصق قالش لکچ منڈی و هي او موسی السلام خپل ذل کی وې ردو قلنا لا تقف انك انت الاعلی والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا مئی ریگا بیشکا ہم تب غالی گئے او غرزوہ دا سچستا پلاس کی دی اوس با دا ٹرول جوڑ کری سی تیر کړي دوی چې جوڑ کری دی دا خو دا جادوگر دو کدا او جادوگر حسکلہ کامیابی دے نشی فاکو پہر شانس را ہوئی دا شی فا القی السحرات سجدا قالو آمن نا بربها غون وموسى اخذ داوشوا جدا ټول جادوگران پسجد فرستلی شو او چگی کړي مونږ اومونو او ده موسی رب قال اامنتم له قبل ان امنن لكم انه لكذيركم الذي علمكم الصح فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَنَابًا وَأَبَقَى فیرون <تصفيق> ويل تاسو زما دا اجازت نا بغیر پاغو باندی ایمان را اوڑو؟ معلوم شوه چی دیست تاسو مشر استاز دی چې تاسو تای جادو خود دلی بو خدا نو زو استاسو لاسونا او خپی د مخالف طرفونونا کوم او د کجورو په ددو باندی تاسو په سولی خیجووم بیا با تاسو تا پتا چې چی دوانو کې دا چا عذاب زیاد سخت ده او باقی پاتی که دون که يعني تزيدر سخت سختة سزادر كواليشم أو كموسا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جادګرانو ورلا جواب ورکړو قسم دې په هغه زاد چې موږ یې پیدا کړیو دا هیڅ کله کې دی نشي چې زمونږ مخه ته دروخانه نه خو دراتلونه ورستوه موږ تعالی په صداقت باندې ترجی جدي درکړو مت چې هرڅ کول غواړي هغه وکړه تخو د زیاتون زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولې شي يُؤَفِرُ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَمْتَنَا عَلَيْهِ مَنْ أَسْمَعَ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى مونږ خو په خپل رب ایمان راوړو د پاره د دې چې مونږه خپل خطاګانې معاف کړی او دا جادو را تماف کړی په کوم چې تا, تا مونږه مجبوره کړیو الله به تر دے او هغه باقی پات کې دونکې دي انم حقیقت دا دي چې څوک رب تا د مجرم په حیثیت ورشي دا غه پاره دوزخ دي چې په کومري أو نبر جون ديبي وما من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها وذلك جزاء من تزكى او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نه کوملونې کړې وي نو داسې دا ټول خلکو د پاره اوچتي مرتبه دي د همهेशा سپرلي باغونه دي چې لاندې بطری نهرونه بهږي پاږي کې به وي هميشه اوسې وي دا جزاده د هغه سړي چې په خپل اختیار کړی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا ۖۖ اصْنَعْ لَهُمْ مِنْ رِفْقٍ بِالْبَحْرِ يَبَسًا لا تخاف دركا وَلَا تَخْشَىٰ مونگا موساتا و هي چې اوس شپ پشپا زما بندگان د سره بوزا او پسمندر کې دا غوي د پاړه و سړک دا ير مکوا چې څوک بدل پسی رستو در اورسي او پسمندر کې چې تیريګې لو جوړلا ير مراवला اتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم مما غشيهم اور استور پسې فرعون د خپل لخرسره ور اورسېدو او بیا سمندر په غوي باندې داسي ور خور شو لکه څنګه چې د سمندر د ور خورېدو حق وو واضلقن عون قومه فرعون خپل قوم بیلاری کړو او سمه لاری ورتا نو خودلی یا بني ایسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا و المن والسلوات اے بن اسرائیلو منگستاسو د دشمننا تاسو خلاس کرے او د تور په خې تر مفاسته د حاضرې دوه د پاره مقرر کړه او په تاسو مو منو سلونه ذکرل کولو من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وان الليل غفار لمن تاب و امن و عمل صالحا انتم المستدام کوم پاک रिसर्च چې موږ د فکرې دې هغه خوري او داغه په خورا کې سرکشي مکووي کني نو پتا سو با زما غضب راشي او پچا چې زما غضب راغې هغه بیا غوز دې دې پاتې شو البته چې څوک توبه او ایمان راوړي او نیکمل وکړي او بیا نیک روان وي په دا غو دپاره زه ډېر بخون کیم وما احجلک عن قومک یا موسی او پسوجه ته د قوم مخکی په تلوار راغله ای موسی قالهم اولاء علی اثری وعجنت الیک رب لط الله هاغو ارذكړو هروي خو بس پما ته سرست را روان دي زیتاته پتلوار راغلم اے زما رب د پاره د دې چې زمانه خوشاله شي اولف اننا قد فتن قومك من بعدك واضلله مستامر الله والسو فرمای خدای نو ورا مونږ ستانه رستوستا قوم په ازمیخ کې واچو او سامري هغه ګمرا کړل فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين دا سخت صغت او افغانستان په حالت کې خپل قوم ته واپس راغی د ورتلو سره وته ویل اے زما د قوم خلکو آیا ستاسو رب ستاسو سره خوادې نه لیکړي آیا پتاسو ډېر زمانہ 1300 ويدا آیا تاسو د خپل رب غضب پزان را وستل غاره چې زما د وعده نه مخالفو کړو او ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكننا مِنَّا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَا مَا فِيكَذَالِكَ أَمْ قَصَ الصَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ قُوَارِ فَقَالُوا ماذا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ها هوي جواب بركلو منغا پخبل اختیار سرا ستادوا دينا خلاف نده کري كار داسيو شو شده خلقو کالي پا منغ بانده بوج کري شميو بو او منغا حقا غرزواليو بيا دغسي هم سو غرزوال او دا غو د یو سخی شکل جوړ کړه او بهرته رو وښتو چې دا غینا د سخی پشان اواز را وته لو خلکو چغې کړې دا, دا ستاسو خدای او د موسی خدای د موسی دا ظاهر شو آیا دوی نه قتل چې هغه نه دوی لا د خبري جواب ورکوي او نه د دوی د نفع او د نقصان څخه اختیار لري ولا قد قال لهم هارون من قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي حارون علی السلام حقويتا دموسا علی السلام دراتلولم مخی ویلی بو چی خلقو تاسو دادے پا وجاب پا فتنے کی اختشویئے بے شکا ستاسو رب کو رحمان دے پستاسو زما پیروي وکړې او زما خبره اومنه قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى خو هغه وای دغه وویل چې مونږ خو با هم د دی عبادت کوو ترڅو چې موسی مونته واپس نوی راغلی قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت امري موسی سلام فالقوم لا دزورني ورکول رستو هارون ته وویل اے هارونا تا چکل او قتل چې دوی بیلاری کیږي نو ته چا نیوله و چې زما په طریقه عمل نه کوو آیا تا زما د حکم خلاف ورزیو کړا قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي اِنِّي خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُ بَقَوْلِي حارون علیہ السلام جواب ورکلو اے زما د مور زما گر منسا او دا سر و اختوم زما سره وو د دې خبرې يروه چې توبراشه او وايبا چې تاسو باندې اسرایلو کې به اتفاقي راوستله او زما د خبرې لحاظ دی و نکړو قال فما خطبك او سامريا څه څه معامله ده اول د صورت بما لم يبصروا به فقدضت قبضه من اثر الرسول فنبدتها فنبدتها وكذلك تولت نفسي جواب ورکړو ما هاغاسېپلېدو كم چې دی خلقو ته په نظر را نغې نو د رسول په قدم ده نخینا یو موټه را چټکړو او هاغه می ورواچو زما نفس ما تا سدها رنگي كار خط كاركرو لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلف وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقا النوز مملنسفن له في اليم من اسفاه مثال السلام والتويل خ قضا اوس بتول جون ته دا چوي وه شماله غتي مرا وړاي او استاد پارات د تاسو یو وقت مقرر دی چې داغین غنه دي هر کیس خلاصې نشته او او ګوره ده خپل خدای ته دي چې ستا وسر ډیر مينوا قصبه مون هغه څه وځو او زری زری به په درياب کې ويو انما الهکم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما اي خلقو استاسو معبود خو بس يو الله دي چداغه نه بغیر بل معبود نشته داغو علم په هر سبه دي خور دي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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا أي نبي صلى الله عليه وسلم دغرنجي داتير شوو حالات خبرنا منغتات أوروو او مونږ ته خاص د خپل طرفنا یو ذکر د نصيحت سبق درکړې دي چاچی د دینا مخوارو هغه به د قیامت پر ورځ د گناهونو لوی بار اوچتوي او د غزه ټول خلق با همیشه د دې په سزا کې اخته او د قیامت پر ورځ به داوی د دا پارا د دی جرم د سیموارای بار د دې تکلیف باروي هغه ورځ چسوربا فکوه الیشي او مونږ با مجرمان پر داس حالت کې وګيره کې راولو چې ديري دوځي نه با داوي دسترګو نظر نه لګي فخپل میز کې با پټ پټواي چې په دنیا کې با تاسو په مشکله سره لس ورځې دیږدې وي نحنو اعلم بما يقولون اذ يقولوا امثلهم طريقه الا باستم الا يوما منتخمل مدا چې هغه وي با څه خبري کوي منتداهم معلوم دی چې په دغه وخت کې څوک په دوی کې ډېر د احتیاط اندازا لګول کې وی هغه به وایي جنا تاسو د جوند خو بس د یوې ورځې جوند وو ویسالونک عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيدعو ما قام صفصفا لا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَلْتَهَ دا خلقستان تا پوز کوی چی پا دغا ورز با دا غرون آفیر چرتا جی ورطا اوایا چی زمان رب بطری ریک جور کری بیلوزوی او, او دزمکی نبا داسی هموار میدان جور کری چی پاہوی کی با نا حشب کوگوالے او الوروالے او نوی نئے یوم ایدی يتتبعون الداعي لا ع وجله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فدغ رزبه تور خلق داواز دا کوونکی په با आवाज باندې میغ روان دي هیڅب د زری همره کګې دي نشي او आवाज د رحمان په مخ کې روشي د کشار او قوسار نو بغیر با په حسناوې یوم اذن الله فنفع من اذن له الرحمن الا من اذن الرحمن ورضي له رزبا سفارش فائدہ من نبی بغیر د دین چې رحمان چاته د سفارش کولو اجازت اجازه ورکړي او دغه خبره او درخواخ کړی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا هغه د خلقو وړاندې ورست ټول حالات یې جنې او نشته قَانَتُ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ د خلکو سرونه و دغه حي او قیوم تعتیږي ناکام به هغه سوک چې په دغه وخت کې د ظلم د ګنا په پیټه اوچت کړی وي و من يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف الموت ولا هم ما او څوک چې نیکمل کوي او هغه مؤمن دی نو داغ سرونه و د ظلم یا حق تلفه خطر نه وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون او يحدث لهم لکرا او اي نبي صلى الله عليه وسلم دارندي مونګه دا کتاب دا قران عربي په حیثیت نازل کړي دي او پدې کې مو قسمه قسم سزاګاني او ربلدي د پاره د دې چې دا, دا, دا, دا خلت د غلط عمل نه ځانو یا د دې په وجا پدې کې سو په پیدا شي فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران مني طبي ان يقضا اليك وحي وقر رب زدني علما پس اوچت او بهتر دے الله چې حقیقی بادشاہ دے او ګورا د قران په لوستلو کې تلوار مکوا سرڅو چې تا تا داوي و هي پوره پوره دررچي او دعا کوا چې اے پروردګارا مال زیات علم راکړه ولا قد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما مونګه دې نه مخکي ادم تا یو حکم کړو خو دا غنہ هي شو او مونګه په هغه کله ک इराدا ونه مونډلا وا ان قلنا للملائکه تسجدوا لادم فسجدوا الا یاد کړئ هاغه وقت کله چې مونګه فرښتوت ویلی وو چې آدم ته سجده وکړای مَه ګوې ټولو چې دا خو یو ابلیس وو چې انکار یې وکړو اقلنا يا ادم ان هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجا من الجنه فتشقوا نو بیا موږ ادم ته وې چې ګورا داسته او ست د خزي دښمن دی چې دې تاسو دواړه د جنت نه او تاسو په مصیبت کې احتشای ان لك فيها ولا تعرى لا تمؤ فيها ولا تضحى بشك دل تخو تا ته دا آرام حاصل دي جنا وږي کېږي او نبر نبربن ديږي نتګي کېږي او ندي د نور تا تنگوي او وسوسه الیه الشیطان قال ان فأهل أدلك على شجره الخلد وملك لا لكن شيطان غفغ پس ته کی دوکړو و وای اویل اے آدما او خیم درته غونه چې باغ سره همیشه او همیشه بادشاہی حسېږي فأكل منا فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من مجن وص آدم مرب ف غ ثم جتب مرب فت عليه اخ دا چې خز دوانو دهغ ولي موه أخړه نهفيجي داشوه چې فوراً داهووي د دا فري زييونا ي تخکاره او دوانو خپل زانونه د جنت په پاان پټول شوکرل آدم د خپل رب نافرمانی وکړه او د نیغې لارینه بیلار شو بیا دا رب هغه غور کړو او دا غو توبه قبول کړا او هغه ته هدایت وکړو قال بیتو منها جميعا بعضكم لبعض رض فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى او وي فلمل کس دونه دلی یعنی انسان او شیطان د دې کس به د یو بل دشمنان یی بیا کېږي زماده طرفنا تاسو تاسو هدايت درشي نو چا چې زماده دغه هدايت پیریوي وکړه نو هغه به نه او نه بدبخت کېږي او من اعرض عن ذكري فان له معيشه ظن كم ونحشره يوم القيامه اعما او چاچی زماده نصیحت د سبقنا مخوالو دغه با په دنیا کې لند تنگ او د قیامت پروز بای مونږ ټولون را پاسو الا رب لم حشرتني اعما وقد كنت بطيرا هغه وای پروردګارا په دنیا کې خزو پر سرګل د دمکې دلته زولیو دنا پاسو ولم الله کذالک اتت کایاتنا فنسيتها وكذالک اليوم الله بفرمایو او هم دغ رنگی کوما آیاتنا تا تا در رسیدلیو او هغه ته کړیو دغ شانن تو هره ولیکېګې وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقا هم دارينگی موږ په دنیا کې بدل ورکوو هاغه چاته چې دهد د حد نه اوړي او د خپل رب آیاتونه نه او د اخرت عذاب زیات سخت دي او زیات باقې پاتې کیږي اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا نو آیا دیخل کوتا دا تاریخ دا سبقنا سه دایت میلاو نشو چی دا دوی نوڑان دی سمر دیر قومنا منخلا کر دی چی دا غوی پا برباد شو کلو کی دوی گرزی را گرزی پا کې دی ګټ کی پدی کې ډيري نفي دا هاغه خلق د پارا چې صحیح عقل لري ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسما کجریستا د رب د طرفنا یو خبره د اول نه فیصله شویل شوی او د مهلت یو مدو مقرر شوی نه ضرور به د دوی فیصله هم شویوا اصبر عل ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَنكَ تَرْتَاقُ نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق چې کمی خبرې جوړوي په غو صبر کوا او د خپل رب د حمد او سنا سره دا غو تسبيح آیا دنور خطل ون مخ کی او دنور دوبې دون مخ کی او د شپې په وختونو کې هم تسبيح آیا أو دور صبات رفنكهم شايد شترازشه ولا تمد النعيميك إلى ما متعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى او د دنیا د ژوند هغه شان او شوکت تا پور ته مګورا کم چې مونږ په دوی کې مختلف قسم خلق ولور کړي دي دا خمونګه دوی لا د دې د ور کړي دي چې دوی په ازمیت کې واچو او استاد رب حلال رزق بهتر دي او باقی پات کې دن کې دي و امر اهلک بالصلاه و اصب علیها لا نسالک رزقا نحن نردقك. والعاقبه للتقوى خپل پالبښت د مذه حکم کوا او خپل هم پر پابند اوسه مونږ ستانه سرزک نه واړو رزق او خه د پرهیزګارۍ دی وقالوا لولا ياتينا بآيات من ربه اولم تأتيهم بينته ما في الصحف في الاولى دوی یوایتی د سره د خپل رب د طرف نه نه خولي نه راوري آیا دوی ته د پخوانو شریفو د ټولو تعلیمونو واضح بیان را نهږي و انه ان من قبل لقد قالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا كي شريمونغا ده ده قرآن ده راتلون مخي دوئي نو بيابا ده خلقوويل چه ايزا مونغا ربا تا موتا يو رسول چ دا ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکي مونږ ستاسو د آیاتونو پیروي اختيار کړی وې كل کلم متربص فتربص فستعلمون من اصحاب اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر سړی د انجام په انتظار کې دی مستاسو پر انتظار کې وساي دیر زربتا فی تمالومشی چی سوک میغلارت منکی دی او سوک ہدایت مندن کی دی